Читанје свјетог Еванђелја о Мателју. Слава је Господи слава на земље о Мателју. У врјеме оно послаја Исус ученике своје да уђу лађу, No on ne otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru, da se nasamo pomoli. A nastaveće i bejaše odesa, a lađe beše već nasred mora, ugrožen od valova, jer bejaše protiv vjetar. A u četvrtu strašnu noći, odide, otide, k njima Isus, hodeći pomodu. I vidjeвши kak gde ide po moru učenici se uznemiše govoreći to je utvora i od straha povikase a Isus im odmah crepse govoreći ne bojte se ja sam ne plašite se a Katar odgovarajući reče mu Gospode, ako si ti reci mi da dođem tebi povodi, a on reče: Hodi. Itešavši <clears throat> i zlažeđjaš se prema povodi da dođem Isusu, no videći ako je terdruči se i počevši tonuti, povika goreče: Gospode, spasi me. I odmah Isus Druže, širukot, uhvati ga i rečemo, malo biedni, zašto posumnja? I kad hođio se u laču, prestavi etan, oni u lači pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistino, siti sin Bozhi, i prešao što dođe se u zemlju genicarecu. i sestre stvari više nisu kao što su bile došli smo u ovaj hram mnogi od nas umorni mnogi depresivni mnogi obezhrabrani mnogi prestrašani straumirani i sa mnogim drugim problemima i traumama. A evo od ovog trenutka može sve da bude drugačije. Baš sve. I baš kod svih nas. Samo ako pažljivo slušamo, samo ako pažljivo gledamo, samo ako smo srcem i umom pažljivi prema Svi ovim događajima, ovim liturgijskim radnjama. Jer nijedna od njih, braće i sestre, nije slučajna, nijedna od njih nije bez sile, bez smisla, bez svetosti. I svaka od njih je usmjerena na nas. Vidite ovo evanđeljsko čitanje. Ove riječi Božije, one su usmjereni, braći i sestre, na nas. One se direktno nas tiču. Ova liturgija koja nas okupi danas, ona se ni zbog drugog ne služi, do zbog ljudi i zbog njihovog spase, takve zbog nas i zbog našeg spasenja. A posluži liturgiju, braće i sestre, i kome smo mi danas došli, kome smo se mi danas to tako, tako blisko približili, koga se evo još malo mi dotakli smo. Koga evo već čusimo, čusimo njegov glas, njegovu riječ. Približili smo se, braće i sestre, samome, gospodu. Sve mogućem Bogu svesilnom, svetom, krepkom i besmrtnom, kako ga i slavimo i ispovjedamo u trisvetoj pjesmi. Sveti Boži, sveti moćni, sveti besmrtni, pomiluj nas. Ako smo te riči izgovarali svjesno, braće i svesti, onda nema razloga za paniku, nema razloga za strah. Нема razlog za sumnu zaista je svet zaista je moćan zaista je besmrtan И zaista je čoveko ljubi И samo stajoš od nas očekuje da ga kao tako priznamo i spovjedimo i prizoremo i eto došlo je do svoje do promjena prestrašen umoran je prepadan i evo ga ovdje pred silom i licem Božim i stvari se mijeniju, bivaju drugačije. Značajno drugačije, brađe i srst. Mi nismo ovdje došli kao u neki, neki kozmetički salon da nas malo poprave, da nas malo zategnu, dotjeraju, da budemo još nekih 20 minuta ili 2-3 godine lepši bez bora, ...bez mrlja, da zaustavimo napredovanje starenja, napredovanje smrti. Nismo mi došli, braći i sestre, i ne treba zbog toga da dolazimo u kran. Mi ovdje tražimo drugačije promjene. Korjenitije izmjene sa neuporedivo dubljim i dalikosežnim vječnim posvedicama... Ako smo došli zbog toga, dobro smo došli. A ako nismo, braco i sestre, onda će liturgija za nas predstavljati samo jedan dosadni džez, koncert, za onoga za koga nema ništa besmislenije i dosadnije od džez muzike. Ponašat ćemo se kao mlad čovjek u u pozorištu gdje se daje neka stara, klasična, dosadna predstav, ili izvodi neka oper, besmislena i krajnje dosadna. Ako nismo došli da tražimo ono što ovdje možemo da nađemo, onda će liturgija biti izuzetno dosadna, napor do padanja u nesmi. Čuli smo, braći i sestri, u svetom evanđelju koje nas prenosi u ono vrijeme, ali je ta sila i taj događaj i danas i tekako aktuelan, zato što onaj koji je u ono vrijeme po moru hodio i apostolu Petru vjeru utvrđivao, prethodno ga I doneko je zapitaš zašto posumnja? Koji je razlog da sumnjaš? Pa nije valjda dubina mora, nije valjda snaga vjetre, Nije su valjda prirodni zakon. Zašto posumnja kad u meni imaš onoga koje vodu stvorio, ko jedini zna Jesu su staje vjetrova i odakle vjetrovi izlaze i gdje se vraćaju. Nije valjde da si posumjao, a tu si pred onim koji je sve svojom rukom, svojom mišlju, riječju svojom stvorio. I pruživši ruku, izvedega. I uđe sa njim u sve se umiru. Taj događaj, braće i sestre, direktno se tiče nas. Iz više razloga. Kao prvo, Bog apostola je i naš Bog. Gospod Isus Hristos je i naš Bog. I danas smo se ovdje ukupili njegovim blagoslovom i zbog njega i oko njega i radi njega. Saborno, kako on to voli i hoće. Saborno i kroz svetu liturgiju. Omiljeno pokupljanje, gdje se angeli, sveci i grešnici zajedno nalaze, sabiraju da se poklone Bogu koji je došao zbog bolesnih i zbog grešnih da ih učini zdravim i da ih učini besprasnim i vječno živim. Zato, onaj koji u ono vrijeme išao povodi i danas je ovdje sa nama, braćo i sesto, u ovom hramu osjeća se njegovo prisustvo. Čujemo njegov glas, njegovu blagodat, njegove riječi. Sa druge strane, Apostol Petar je prvo vrhovni apostol Svete crkve pravoslavne i sve se njega tiče, naravno i svih drugih apostola, a prvenstveno prvo vrhovnog apostola Petra, tiče se cijelokupne crkve. Njegova riješ, braće i seste, njegovo ispovjedanje predstavljalo je kamen na kome će se crkva zidati. Kad ga pitao Gospod, Petre, šta kažeš ti, ko sam ja? A on kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. A Gospod kaže, na tom kamenu, ti si kamen, i na tom kamenu se zidaću crku i ni vrata adova neće nadvladati. Na tom ispovjedanju Petrovom, brađe i sestre, zida se crkva Božija. I na svim drugim događajima vezani u zaposlova Petra mi se možemo učiti, braćo i sestri. To su velike opšte lekcije. Tako da i njegova sumnja jeste polka za čitavu crvu i za svakog od nas. I imali bolje prilike da naučimo nešto nego učeći od samog svetog apostola. Jer iz njegovog iskus, iz njegovog života I iz njegovog opita da stičemo znanje. Mislimo na iskustvo u njegovom kretanju i hođenju za gospodom. Kako je hodao, kako je zastajkivao, kako je sumnjao, kako je tonuo zbog sumnje. I koga je podigao i na koji način i se kakvim ukorima. Što je govorio naš Sabrat upokojeni otac Zakarije, veliki poštovalec riječi Božije, malo je šta drugo čitao, bio zamjerilo ga svijeta neobrazovan čovjek, ali je riječ Božiju neprestano izučavao i polako kodio pod njenom svjetlošću i stigao do cilja. Pa je znao vrvo često da primijeti ono što je nama promicalo, pa na jednom mjestu kaže Gospod često korio apostole, često ih je uporavalo. Zašto takve misli ulaze u srca vaše? Zašto hoćete da budete prvi? Petre, zašto posunjuju? Zašto ne možete da bijete? Vrvo često uporavalo. Tako da... Poglavajući apustola Petra danas, kad izlazi iz barke, iz Čanca, i počeši da hodi po vodi, odjednom počinje da razmišlja od dubini mora, o selini vjetra, o visini talasa, gubeći iz vida onoga koji je zemlju na vodama utvrdio koji je zemlju postavio da stoji u ovom okromnom prostoru pasione, koji je zvijezde rasporedio bez temelja, bez ikakvih konstrukcija, koji je suncu zapobjedio da svijetli i da pozne i izlazak i zalazak svoj, koji je postavio mjesec zvijezde i mnogo šta braće i sestre postavio, da bude u poredku i da bude poslušno volji tvorca. Kako može jedan budući apostol da sumnja gledajući ga, imajući ga tu pred sobom, na nekoliko podraka ispred sebe, da mjeri dubinu mora i da misli o silini vjetra. I kao posvedicu te sumnje šta imamo? imamo čovjeka koji tone, koji počinje da se davi. I udavio bi se da nije zavapio. Gospode, spasi me, udavih se, pogibu. I onda brzo pruživše ruku, u ukoliki reče Petre, zašto posluši? Zašto pored mene živo? Zašto pored mene ova proćenog? Zašto pored mene koji sve ovo stvorio radi čovjeka. I vodu, i mora, sve je, braće sve se stvoreno, a čovjek kao kruna. Sve se u čovjeku u maksimum čitav proces stvaranja. Zašto čovjek da posumnja? I mi danas, braće i sestre, u crkvi Božjoj okupljeni treba da se naučimo od apostoga peta i da se izliječimo od bolesti sumnje, strah. Da se ne plašimo kad zaduvaju protivni vjetro, kad lađe crkve počne da se ljulja, kad počnu da nas opkoljavaju razni kusari, razni razbojnici i pirati i razne nemanije moralo ga svijete ra raznažda i javu. I iz vazuha, iz zemlje, iz preispodnje, iz podnebesja, i se ovijeraju sa desne strane, iz nas sami, i iz svijete, i preko bližnjim. Ne treba da se plašimo, ne treba da sumnja. Neće nam, braće i seste, pomoći e, nikakvo mjesto, ni pećine, nikakvo naolužanje, nikakvi program, ako mi sumnjamo u gospoda, svuda prisutnoga i sve mogućega, nema nama pomoći, braće i sese, nigdje, ni na jednom mjestu, ni u jednom vremenu, i ni na koji način, jer sumnjamo u Boga svedržitelja, a sumnjati u Boga je znak gordosti i osvanjanje na svoj Bolesni mozak. Bolesni mozak. Bolesno rasuđivanje. Gdje god je sumnja, gordost je u srcu. Gdje god je nevjera, gordost je u srcu. Zato gospod vrlo često i dopušta, braći i sestre, velika iskušenja i velike padove da bi se čovjek smirio da shvati da poveruje i jednom konačno stavi u svoje srce da bez Boga ne može činiti ništa naši preci su govorili da se bez Boga ne ide ni preko praga staloga treba imati na mišan uma staloga treba se zrcavati staloga se treba sjećati Jer po riječima jednog od svetih otaca, ako kroz njega svi sveti govore, um čovječi, Bogom stvoren da bi Boga gledao. Ako prekine Boga da ih sagledava, govorimo ne o nego o uma, to je jedna sposobnost koju imamo braco i sese. mada malo ko za to zna, malo ko koristi. Dakle, imamo sposobnost da umom gledamo Boga. Ako se to prekine, a prekine se zbog grijeka izbog demonskih intervencija, onda um čovječiji, kako reče taj sveti otec, ili pada na životinski nivo, ili se upodobljava demonima. I zaista, danas se pogleda masovno odpadanje od Boga, od Bogo viđenja, Potvrđili se riječi tog svetog oca. Imamo braći sve sve više životinja na dvije noge. Životinskog ponašanja. Pritome ne želimo da vrijeđamo životinje, jer životinje je životinja, nego govorimo o degradaciji slovesnog bića koje je stvoreno da bi Bogom postao. Imamo sve više životinja na dvije noge, skotova i raznih oblika životinskog ponašanja. I sve veći broj demonopodobnih ljudi, sve veći broj ljudi koji se ponašaju, koji govore kao demoni, ponašaju se kao demoni, kreću se kao demoni, misle kao demoni, psuju kao demoni, vjeluju kao demoni odnosno ne vjeluju. Jedini izraz iz te situacije, teške situacije, braće i sestre, jeste povratak sebi očišćenje uma i očišćenim umom vidjeti Boga. Vidjeti ga, podići sistem, podići vjeru, I polako ispljivavati na površinu. Jer hrišćanski život, braće i sestre, po riječima opet jednog drugog vaca crkve, nije ništa drugo od uhođenja po vodi. Nemojte, pravoslavni hrišćani, da očekujete da će vam ovaj put biti lak. Nemojte očekivati da će biti isprogramiran. Nemojte tražiti gotove matke. Nemojte tražiti gotova rješenja. Nemojte tražiti garancije. Sve zavisi od naše vjere. Ako gledaš u Boga, možeš da hodaš i vremenom, možeš da hodaš i kroz vrijeme. Možeš da hodaš i po vodi, kao što su na dva jurodiva, trčeći plažama, pa i po ovim našim plažama, trčali između, preskakali, obarene, obaljene ljude preskakali i onda trpšali između glisera skutera trpšali onako obosi igrajući se i hvatajući jedan drugog a bili su ju rodili samo na izgled ludi a umom Boga gledali umom neprestavno Boga sazrcavali pa su mogli da se igraju mogli su i da trpškaraju I po suvom, a i po vodi da uhvate kruh, ne tonući, nego tečeći I mnogi drugi sveti oci, braći i sese, su hodali po vodi. Mnogi letjeli vazduhom. I da ne nabrajamo se šta je sve Bogu moguće i čovjeku moguće, ako Boga vjeruje, kako treba, kao sve moguće, svesilno i čovjeko ljubilo. I mi, braći i sestri, čujmo ove riječi gospoda našeg Isuse Hrista. Niko i to nemo, braći i sestri. Mnogi od nas su već potonovi. Mnogi su se, braći i sestri, i udavili u moru bezvjerje, u moru sumnji, u moru jelesi, u moru sekti i ko zna učenja i vjerovanja i nevjerovanja. Mnogi su se udavili u bovršnom načinu života. Mnogi su se zaglavili u onim rafovima frižidera. Mnogi su se zaglavili u sobstvenim sehovinu. Mnogi u fioka. Mnogi su se izgubili u tim računarskim lavirintima. Mnogi su virusi pojeli. Ono što je ostalo, braći i sestre, ono što još ne ali nije potonulo, jedini način da do ne potonemo, jeste Boga da gledamo, braćo i sestri. Da ne mjerimo, da ne prognoziramo, braćo i sestri. Opučiše nas, što naš narod kaže, sa raznim prognozama. Evo svaki dan prognoze. Te bit ovako, bit će onako. Bit će skuplje, biće će jeftinije. Bit će rata, neće biti rata. Biće, neće, neće, oće. Ljudi prognoziraju, braći i sestri, i čovjek šta može da uradi? Da se udavi, da potom Mnogi ljudi i požvele od takvih prognoza, pa se zavete sa platoa nekog solitera, iskoče. I mnogi na razne, druge načine prekidaju tu agoniju. Samo jedan način, braći i sestri, da izazljamo iz ovog mraka, sumnji, a to je gledanje Boga. Vjerovanje da je tu, da je sa nama, da je zaista nama, i to da nije tu kao neki gordi Bog, ko ga treba umoljavati, nego koji je tu kao smireni bogočovik, koji nam je noge prao, braća i sestra, koji je sve radi nas uradio, Koji je sve radi nas istrpio, koji je radi nas i Bogu pretrpio i pljuvanja i bičevanja, koji je pretrpio i krst i smrt, koji je vaskrsao u treći dan radi nas, vaznio se na nebesa radi nas i isposlao duha svoga svetoga radi nas. Dakle, nalazimo se u blizini Boga koji je čovjeko ljubi v mnogu milosti, braći i sestre. Jedini čovjeko ljubec, kako ga crpe naziva. Samo njega treba gledati, braći i sestre. Treba ga gledati. Treba ga gledati svim umom, svim srcem, do te mjere svim, da nema mjesta za nikakva druga opažanja, nikakva druga mjerenja. Kad je on ispred uma čovječijeg, Šta ima da se vidi? Ima ljudi pa kažu imam iskušenja i onda počne da nabraje. I samo slušaš, slušaš, slušaš, slušaš. A zašto iskušenje? Jer Boga ne vidi. Boga ne gleda. A naravno će biti iskušenje. Da živiš milijardu godina. Samo iskušenje je iskušenje. Jer Boga ne gledaš. Zato što si god. Hoćeš sami. Božeš bez Boga, onda je iskušenje da problemi, i tu pored živoga Boga, labočanog Boga. Kakve problemi mogu, braće i sestre, budu na liturgiji? Tu je živi Bog, tu je tijel i krv, gdje su problemi, gdje su sumnje? U gordosti je problem, braće i sestre, što mi nećemo po Božjoj volji. A Božja volja je čovjek koji ubiva volja, braće i sestre. Božja volja je Sva radi našega spasenja, broći i sestri. Neće tu ništa te, te paviti. Ako se odrekneš sebi i svoje volje, nećeš ostati sirom našim. Neće ti ništa paviti. Naprotim, ako ostaneš pri svojoj volji, bit ćeš bijedan. Bićeš bijedan. Ni zašto, neupotrebliv. I neće po soba sa Bogom da se sjedirniš. A ne može Bog da se sjedini sa starim čovekom, mrtvim čovekom, koji je djavom zaražen i demonu vrlo sklonu i blago nakon. Moja čovjek da umere, braćo i sestre, da unese u sebe vodu Božiju, da se kreće po voli Božijoj, bez obzira koliko to bilo teško, pa teške su i hemoterapije, braćo i sestre. Teško je mijenjati krv, teško je vaditi organ, teško je i noge i ruke odsjecati, teško je i zubi zvaditi. Ali nekad se radi zdravda mora, tako i Boda mrtva mora da bude stari čovjek, mora da umre braći sest, a ubijamo ga jedinim ubojitim oružjem, a to je Boda Božja i zapovijest Božja. A ubijamo starog čovjeka da bismo stekli istiniti život. Život u Bogu, braće i sestri. Da živimo u Bogu, da se sa njim sredinjamo, da se obožujemo, kako kaže naša crkva. Da postanemo Bogom. To je glavni cilj našeg postojanja, braće i sestri. To je smiseo našeg života. Nije vjera, braće i sestri. Pravoslavna vjera, pravoslavna crkva. Nije tu da stoji uz saksije, nije tu da stoji uz zavjese i razne neke ukrasi, ornamenti. Nije ona zbog toga. Ona je potpuno novi sadržaj, potpuno novo oblinu, potpuno nova svjetlost, jedino novo i vječno novo. Ona ne može ni srećim drugim da se sjedinjuje. Ona traži čitavog čovjeka. To malo ko danas razumije, braći i sestri. Pravoslavna crkva traži čitavog čovjeka, ne samo jednu draku, ne samo jedan prst, ne samo jedno oko, malu pažnju. Traži, braće i sestre, svo srce, sam um, svu volju, svo pijelu. I smo tako usmjereni, onda možemo i po vodi da hodamo, braće i sestre. Onda možemo vjetrovima da zapovijedamo. Onda će sva priroda da nam bude poslušena. Sva priroda. Onda će i demoni da nas se boje, braća i sest. I angeli da nas ljube. I sveci da nas poštuju. I majka Božja da nas miluje. I pokriva. A Otac Nebeski da nas priznaje i prepoznaje kao svoju djecu, videći u našem srcu obraz njegovog sina jedinorodnog i videći disanje duha njegova, to je proći se svetajna vjere, to je tajna spasenja, to je ono zbog čega se mi ovdje trebamo okutati, to je ono što ćemo mi, ako tražimo ovdje, i dobiti u odnosu na to svaka druga prozba je smiješna nepotrebna nepristojna braće i sves nepristojna zato ne da se bojimo duvaju protivni vetrovi talasi su sve visočiji braće i sves sve visočiji ako i budemo mjerili gotovo onda ćemo se izgubiti samo li se malo pažnjom zadržimo na dubini a dubina je po kojoj hodimo je bezdan, braći i sestri. To je bez bezdan. Ako to mjeriš, uplašit se. U glavi će se zavrti i možeš i da padneš. Ne gledaj, ne mjeri. Ako budemo gledali visinu talasa, izgubit ćemo se, braći i sestri. Od straha ćemo se par paralisati. Nego, fiksirajmo pažnju uma na ime Božje Feksiranu pažnju uma na njega, koji je prisutar, koji je tu, koji je posebno tu u svetim tajnama i posebno to naglašavamo u svetoj i božanstvenoj liturgiji. Ako se ovdje ne naučimo da ga vidimo, broći sves, ako se ovdje ne naučimo da ga gledamo, ako se ovdje ne naučimo da ga prepoznajem u svim drugim situacijama, nećemo ga vidjeti. I morat ćemo da mjerimo dubinu i visinu i jačinu vjetra. I sigurno je da ćemo potonuti od sumnje. A ovdje ga vidjevši ukrijepit ćemo se vjerom. Naučit će nas duh sveti kako da živimo. I onda ćemo zaista i hoditi po vodi. Hoditi kroz vrijeme i bezbjedno Božijom rukom vođeni. Božijom desnicom nošeni, braca i sestre, ući u carstvo nebesko. I na dan strašnog suda, na taj strašni dan, kad će se svako opoljeno saviti, braca i sestre, strašan dan, dan strašnog suda. Od tog uviđenja sveti oce su padali, nemoćali, Gubivi svijez, jer su vidjeli, se ozrcali su taj dan. Strašan dan, kad se sile nebeske budu pokrenule, kad Gospod dođe drugi put, da sudi živima i mrtvima, i tog dana, ako budemo u vjeri tvrdi i istrajni, u pravoslavnoj vjeri, o, bit ćemo, braće, sve se, plažati, bit ćemo radosti, nećemo se uplašiti Boga, bit ćemo zadiljeni veličanstvenim prizorom i strašnim prizorom suda, to svakako, jer to ne može nikoga ostaviti ravnodušnim strahujemo taj dan to, taj dan ali u srcu odsvetićemo da pribadamo Bogu i daćemo dobar odgovor braci i sestri i učite se Gospodu u carstvo oca njegovog i oca naših da tamo daj Bože svi zajedno sa svetim apostolima slavimo duhom svetim Boga i spasa našeg Isusa Hrista, kome sa ocem njegovim i daj Bože ocem našim neke slava u vjekove, vjekova, aminu.